Більшість активів останнього перейшли у власність Ахметова, проте жодна з версій не має достатньо доказів. Після загибелі Брагіна фірма Люкс переходить до Ахметова, який швидко стає мільярдером, найвпливовішим промисловцем Донбасу, а згодом найбагатшою людиною України. Протягом 2000 Чимало видань. Німецькомовна швейцарська газета Noe Zeitung, англомовна українська газета Київ Пост, російськомовне інтернет-видання «Обозріватель», газета Le Figaro намагалися пов'язати стрімке зростання Рената Ахметова зі злочинною діяльністю Аліка Грека, натякаючи на зв'язок Ахметова з організованою злочинністю та на кримінальне походження капіталів найбагатшого українця. Юристи Ахметова миттєво подавали до суду, звинувачуючи журналістів у наклапі і щоразу вигравали справи. Спочатку Ноя Цюрхер Цайтунг, а за нею Пост Обозріватель та Лефі Гаро були змушені публічно просити вибачення, і опублікувати спростування із заявами про відсутність юридичних доказів зв'язку Рината Ахметова чи підконтрольних йому структур з кримінальним світом. Незважаючи на те, що існують відеозаписи, на яких видно, що на початку 90-х Ахметовий Брагин завжди з'являлися на публіці разом, попри наявність незаперечних свідчень того, що Ахметовий Брагин разом Організовували вечірки в Донецьку. Попри те, що Ахметов і Брайен спільно заснували низку компаній фірма АРС пізніше «Лемтранс», котра нині належить Ахметову та тогочасна назва якої АРС, складається із перших літер імен «Алік», «Ренат» і «Самсон», де «Алік» – це Брайен, «Ренат» – це Ахметов. Компанія з реалізації нафтопродуктів «Гефест» Корпорація «Індустріальний союз Донбасу» формально довести причетність Ахметова до кримінальної діяльності Аліка Грека неможливо. Утім, після фізичного усунення Ахача Брагіна вбивства на Донбасі тривали. В травні 96-го вбито Олександра Мамота, засновника компанії «Данко», одного з акціонерів, Індустріального союзу Донбасу і власника Єнаківського металургійного заводу, пізніше введеного до бізнесових структур Рината Ахметова. 3 листопада 1996 близько 12 години дня, просто на території Донецького аеропорту у притул розстріляли Євгена Щербеня. Народного депутата України, другого скликання, губернатора Донецької області з 11 липня 1995 до 18 липня 1996, одного з найбагатших людей тогочасної України. Злочин вражав свою зухвалістю, щербання вбили в режимній зоні аеропорту, коли депутат приватним літаком Як-40 повернувся із Москви, з ювелею герантонда російської естради Йосипа Кобзона, свідком розправи, став син депутата Руслан Щербань. Окрім самого бізнесмена, в хаотичній стріянині, яку розпочали нападники, відступаючи з аеропорту, загинула дружина Щербаня бортмеханік, авіатехнік та інспектор аеродромної митниці. В ході слідства встановлено, що вбивство скоїли члени банди Кушніра в складі Вадима Болоцьких на прізвисько «Москвич», Геннадія Зангеліді на прізвисько «Звєрь» та їхніх спільників. 2003-го Болоцьких засудили на довічне ув'язнення – під час слідства виявилося, що Болоцький – виконавець убивства на замовлення Олександра Момота, а також причетний до замаху на хатя Брагіна. А Зангеліді на той момент уже не було в живих. Убивство Євгена Щербаня – одна з найгучніших і найбільш зухвалих справ в історії Незалежної України. Серед імовірних замовників – Усунення депутата називають Донецький клан. Щербань був головним акціонером Індустріального союзу Донбасу і одночасно конкурував із Донецьким кланом за владу на Донбасі. Після знищення Щербаня більшість його активів перейшли до Ахметова, а політичну владу в регіоні захопила команда Януковича, чого просто не могло відбутись, якби щербань залишився живим, або, що менш вірогідно, тогочасного лідера Дніпропетровського клану Павла Лазаренка. Достеменно встановити замовника до цього часу не вдалося. У травні 1997-го вбито Сергія Романа, власника фірми «Юг». Фірма перейшла у власність товариша Ахметова та Брагіна, торговця із Донецького центрального ринку Бориса Колеснікова. Невдовзі потому ліквідовано директора Донецького пивзаводу Юрія Павленка. Павленка вбивала з особливою жорстокістю – металевими заточками. Коли молодому директору пощастило вирватися та пораненим вистрибнути через вікно, Убивці вийшли на подвір'я та безжально добили його. Донецький пивзавод увійшов до бізнес-імперії Рената Ахметова, пізніше його перейменували на завод «Сермат». На сьогодні Ренат Ахметов зі статками 22,3 мільярди доларів 2013-го, 26-го місце в світі, версія блумберг це найбагатша людина України. Примітка Блумберг – американська компанія, спеціалізація якої – розповсюдження фінансової інформації. Один з провідних світових постачальників інформації для учасників фінансових ринків. Ренат Ахметов 2000 року об'єднав більшість активів, заснувавши компанію «Систем Кепітал Менеджмент» а 7 квітня 2009 року є її єдиним акціонером, станом на 2014 рік,